Šta ćemo uz Allahov dozvolu u ovom mubarek danu oči petka i oči dana Arefata govoriti e, o čemu to govorićemo o žrtvi i žrtvovanju kad je Allah subhanahu wa ta'ala mi se nalazimo u ovim plemenitim i odbranim danima prvih 10 dana meseca do Hidžreta Jeli o čioj vrijednosti odabranosti govori mnogi da kažemo, hadisi pa imaju kako kažu neki fesli ful ovaj felbi wale yar al-ashr odnosi jeli na 10 deset, deset dana do hidžeta i nema sumnje da su to odabran dan no čega su odabrani ni svega zbog tog velikog ibadeta Bog tog velikog ibadeta odnosno hadža koji se obavlja svake godine i to tom ibadetu se Allah subhanahu wa ta'ala najviše jeli, veliča i najviše jeli, se čini ibadet zato su ti dani odebrani i najvi odebrani dan jeli, kao što znamo na osmo hadisa najvi odebrani dan u godini je dan o tome ćemo nešto malo kasnije govoriti Jedno od najvažnijih dijela i najvrijednijih dijela koja se obavljaju ili koja se trgaju obavljati ovim danima jeste kurban ili klanju kurbanja. Klanju kurbanja to je jedan poseban ribadit, kao što vam poznato to je logi da su prinošeni žrtve u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I to prinošenje žrtve nije obično klanje životinje i obična podjela mesa, nego... To planje žrtve kurbana ima mnogo jeli, dublji spisao i dublje značenje od običnog plane života. To ćemo kasnije vidjeti. Prije svega, kurban, sama i ješ kurban, znači približavanje, duhovno približavanje Allah subhanahu wa ta'la. To jeste jedan od ciljeva u našem ovodomjališkom životu. Hranji cilj je da se Allah subhanahu wa ta'la toliko približimo i umilimo, da nas, nas oblastuje svojom milošću i da bude zadovoljno s nama. Zato ovi jel, odebrani dani jesu u znaku kurbana i dubovnog približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je bilo preporučeno, mi smo sjeli, nastupio je deveti dan, deveti dan Duhidžeta i ostalo je samo dva dana. Jel, I ovih deset dana Duhidžeta Bilo je preporučeno i pohvalno da čovjek što više ibadeta čini da se Allah subhanu wa ta'la tako približi i umjeti. Jer kažem, to je smisl naše života. Mi inače, po sva svoje djela, približamo se Allah subhanu wa ta'la, kao dobra djela. A kad je u pitanju je kurban, kurban je ništa što nam Allah subhanu wa ta'la dao kao priliku, kao priliku da mu se približimo. On nam je to propisao kao priliku da mu se duhovno približimo. Što se tiče sami šarijerskih utemljenosti klanja Kurbana, poznato je jeli, da postoji, postoji razilaženje među islamskim učenjacima oko toga da je Kurban vlađi, odnosno obalazan ili je to potvrđenih sunneta. Allah s.w.t. na nekoliko mjesta jeli, u Kur'anu spominje propis Kurbana. Znači, Kurban se spominje u Kur'anu. To kaže jeli, u suri El Keufer, u suri koja je svima poznata ta sura, اِنَّا عَطَيْنَا كَلْكَوْفَتْ فَصَرْبِلِ رَبِّكِ عَوَنْحَا Kaže Allah Subhanahu wa ta'ala, mi smo ti uistinu mnogo dobro dao. Zato se Gospodaru svome moli, to je sklanjan i kurban koji. U ovom ovaj je naredba da se kurban koji. I prije ove naredbe i odužnosti, klanja kurbana, usviše Allah Subhanahu wa ta'ala spominje, spominje Poznaniku Ad-ehi Sala Faisalam kako mu je mnoga dobro dao. I zaista, jer Allah subhanu wa ta'la dao je blagodati koji, oba su ti blagodati. Svako dobro koje posljeduje, koji koristi Allah je blagodati koju nam je dao. I sam život, i sam, sama pamet njegova. I sve blagodati, i jelo, i piće, i metak, i potomstvo, sve su to blagodati koju Allah subhanu wa ta'la dao. I zato i kurban koljejmo, kurban koljejmo, kao jedan bit za hvalnosti Allah subhanahu wa ta'ama svim tim blagodanih. I mi, prinoseći žrtvu kurbana, mi je žrtvojemo jeli, ono također što nam je Allah subhanahu wa Jer sva stoka i sve životinje koje su na zemlji, one su potičnjene čovjeku, koji je dati na uslugu čovjeku. I ne samo životinje, sve što postoji u prirodi, i sve što čovjek može koristiti dato je na uslugu čovjeku. Sad zamislimo, jeli, e, brojnosti i blagodati. one su neizbrojni, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّا تِنْسَانَ Ako bi brojali Allahovu blagodati bi ih ne mogli pobrojiti. U suri Al-Hajjudmišen Allah subhanahu wa ta'ala također spominje stoku i spominje kurban, pa kaže a klanje kamil asma učinili jednim oznakova Allahove vjeri. I vi od imate kolisti, zato spominjite ime, kada budu uredove porjedanje, a kada padno na zemlju jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi, tako smo vam ih da biste bili zahvalni. Tako smo vam ih da biste bili zahvalni. Znači sve blagodate koje uživamo, svako dobro koje na dunjavu uživamo, ono iziskuje od, Allah, od nas, ili da budemo, na tome je zahval Allah subhanahu wa ta'ala. I tako je kurban, plan je kurbana, Jedan poseban vizam malosti. Namo je poznato da je Kurban još utemeljen od vremena Ibrahima alayhi sallam. Ibrahima alayhi sallam je bio primjer predanosti Allah'u suhannu wa ta'ala. Bio je primjer pokornosti i odanosti Allah'u. I bio je iskušan kao tako, on se često spominja u Koranu, jedna je od najvažnijih ličnosti poslanećih u Koranu Ibrahima alayhi I Allah Suhanu Vatala ga iskušao, odnosno naredio mu je u snu, a snovi poslanika su objava, naredio mu je da, za, da prinese svoga sina. Svoga sina Ismaila koji kojeg je čekao dubom. Navoditi da ga dobio 80. godini života i Allah mu da svoga sina Ismaila prinese kao života. To je iskušenje za čovjek. Ispit. Ispit je predanost i zahvalnost. A ja sama riječ muslima Agustin, Spomine se da je bilo Hanifan musliman. Bio je znači, jedan e, vijednik, čisti vijednik. I musliman predan olav. Jer sad tu predanost i priprednost islamu mi moramo potvrditi i dokazati svojim djelima. Moramo je potvrditi okovodnoć i odanoć. Odan u smislu da sve što Allah suhano letala od nas trakuje. Svaku žrtvu ima da smo spremni da je ti nese. Na kraju krajeva sve što posljedilo to nam je labo. I naš život i naši metri, i stoku koju uživamo i koristimo. I sve drugo, to je u stvari Allahovo vlasništvo. Mi to samo koristimo. I predanost Allaho suh manu mm -hmm. je da prava djera objedla se u tome da smo spremni sve to žrtvati radi Allah. Kad on to traži od nas, a to je u slučaju kada je, kada je jel, žrtvovanje obaveza ili fars. I to kad ne traži od nas, ali preporučuje nam. I to je deli izazov ispidza čovinka. Zato kaže Kusani Kalehi s-salatu, vrsa nazna, vada sallahu s-ma'an wa ta'an Kur'an-ske ayet, kojem kaže, قل inna salati wa nusuki wa mahiya wa maati lillahi rabbil alamin laa sharika la, wa bi dhalike wa na avalu muslim. Reci, قل inna salati, zaisto je moje plananie, namaz, wa nusuki, i moji obred, misli se prije svega na obrede i hađa i kurbana, ono su ti i moj život, i moja i moja smrt, zaista su posvjećeni Allah subhanahu wa ta'ala. La širike lehu nema saočešnika, to je biti suština s nama, te u vrtu, u ene'ur od muslimin, to je naređeno, ja sam prvi koji se predali, u ene'ur od muslimin, muslima, ja sam prvi musliman u smislu Ja sam prvi koji će to primatiti i poslušati je Allahus'o prednuti. To je značajenje islama i Allahu, predanosti Allahus'u svihanu Što znači da nikada nećemo potpuniti svoj islam, ali svoje iman, jel'i, dok ne budemo u potpunosti predani Allahus'u svihanu ta Tako je pitanje kurbana. Nije to, kažem, obično svake godine duže pa zakonjujemo kurban, onako podijelimo meso bez nikakvog osjećaja da je to pokolnost, Zato se trebamo za kurban pripremiti, da je to posebna žrtva kurbanne, kojim se želimo približiti, Allah subhano vatavno. I zato su ovi dan, oni nisu, jel je slučajno dati prije Kurba, kurbanstvo u Bajrama, ovi dan da se čovjek duhovno okrijevi u njima, i prvi deset dana, da obnovi svoje, svoje, svoje nijete, da se duhovno napoji, da bi bio spreman e, za tu žrtvu kurbane, da bi bio svjestan te žrtvi da tu nije uopična životinja koji Naravno, e, kad govorimo o Kurbanu, ispravnije je mišljenje, ispravnije mišljenje da je to potvrđeni sunet, potvrđeni sunet, odnosno su stalna i priporučena praksa poslanika desila prsanama i to je praksa muslimana kod sva stoljeća. Po nekim mislanačnim učenjacima kao što su učenjaci e, kao što je Hanife, njegovi učenici, učen, e, učenjaci hanefijskog meseba, Smatio je da je ovaj, kurban bađi, naosko u ovog koji smo spomenuli, fasadlili rakpike wanha, a i kurban konje. Što znači da je to naredno? I to je jedno znači, odmišljenja, mada kažem, ne činjen sam slučajnjaka ehli sunneta, gdje je na stanovištu da je uh, kurban ili klanje kurbana potvrđeni sunnet. Ko po sam i kad je izrao, prisa nam rekao, nema lako dražih djela kojeg čovjek može učiniti na dan Bajraman, odpuštanje krvi kurvana. Zaklarna životnja će na dan, doći sa svojim rogovorima, hvalcima i mlakom. Kurbanska krv stigne do Allaha subhanahu wa ta'ala jer bude primjena prije što prne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbana, Zato se i vi radujte kurbanom. Haditi prijeđu nemađujte miran. Ovaj hadis, jedan od govori o vrijednosti kurbana, I postiče nas da da, da žrtvojemo ono što, do što nam je dao dao ko vlagora. Naravno onaj ko nema stok, ono ima novac. Onaj ko ima svoj stok, ono zaključe svoj stok. A ko ima novac, ono će kupiti. Žrtvovat će svoj novac da, da se vama Shum'hanu tela približi i uvijek. U drugom hadisu stoji, kaže ko imate mogućnost da zakljuje kurba. Pa i pored toga ne zakolji, neka se ne približava mjestu gdje mi kanjalo bajram, to jest mu sali na kojoj je kanjalo bajram. Znamo da je bila praša tradicija poslanikali svakoslanskih muslimana ili u e, cjelom islamskom svijetu je kodona da, da se zaenjski kanjalo bajram na jednom mjestu grada. To mjesto zove se mu sala. E, I ovdje zenc prosto je mjesto koje poznate kao mu sala i Naravno to je bilo da to je bilo manje ljudi, danas ne bi, svi ljudi koji klanjaju Bajram ne bi mogli stati na, na jedno mjesto. Znači, na osnov ovog Radisa, Hanefijski i Pravnici stanoviše da je žrtvanje kurbana na dane Bajrama pa bađe. Na osnov ovog ajeta koji smo spomenuli i ovog, jeli, ovaj, i ovog Radisa. Također, Kaže poslanik Ali Nisalat 8 kada ugledate mlađa mjeseca do Hidjeta neka onaj ko želi ili hlati kurba ne svoj poslu i neka ne reže nokte dok ne zakonje svoj kurban. Hadis mjeri muslim bohari. Ovaj, ovaj hadis islamski učinjaci uzmeju kao dovukaz da je kvala potvrđeni potvrđena i su netanije važno. Zato što kažu, da, što se vam Isus pominje da onaj ko želi zakriti kurban, znači njemu je prepušteno na želju i na volju, što znači da nije vlađeno, da nije, vlađen, nije obovezno. Isto u drugom Hadisu koji je bilježi Imar Ahmed, prenosi za da je postanika, kada je sad, to je sam nam rekao, tri su propisa, meni obligat na dužnost, a vama dobrovoljni. Vitr namaz, klanje kurbana i duhanama. I ovaj hadis islamski učinac uzmeju kao da je klanje kurbana potvrđen i sunete da ni važe. Ali u svakom slučaju kurban je, e, propisan i Kur'anom i sunetom. I to je jedno od Allahu najdražih dijela. I zato svaki musliman treba da bude spreman na tu žrtvu i da pokaže svoju predanost i svoj islam, jeli i svoju predanost Allahu subhanahu wa ta'ala kao što je tu bio Ibrahim selam koji bio spreman da žrtvoje svoga sina, bio je spreman da žrtvoje ono što mu je bilo najbliže u tvojeg ime. Ono što je, naj, je najbednije posjedilo. Zato kurba nije, kažem, obično planje plan životinje, to je jedan poseban čin spremnosti da žrtvojimo Allah subhanahu wa ta'la sve što imamo. Na kraju krajeva e, naš cijeli život je jedna žrtva gdje mi kroz svoju žrtvu i na žrtvu e, želimo postići Allah o I želimo zaslužiti njegovu milost i vječni džemljeni. Smisel propisivanja kurbana, pri svega onaj koji ko kurban treba da zna zašto je kurban i koji je smisel i značenje tog njegovu čina. I ono kada ga kolje i kada ga kupuje, kada ga kolje i kada ga dijeli, da bude svjestan toga. Zašto to čini? Jer nažalost nama se dešava da mnoge stvari onako rutinsko odrađujemo. Ne samo kurban i kruge, nego dođe nam i namaz, da zaboravimo smislo i značajne vaze, da zaboravimo svrbu zbog, kojima, zbog koje je, nam je nešto propisano. Prije svega e, smislo, e, pro, smislo kurbana je ogleda se uz zahvalnosti Allah subhanahu wa ta'ala na blagodatko kojima, kojima nas je obosu. A šukr ili zahvalnost je naš obavez. Naš obavez da zahvaljujemo Allah subhanahu wa ta'ala jezikom i srcem i djelima, što je najvažnije. Jer mi klanjem kurbana mi žrtvujemo na jedan način, jedan dio svoga nimeta ili jedan dio blagodata koji ima nasana Allah subhanahu wa Što znači on nam daje te nimete, a mi žrtvujemo njemu, jel te nimete je prinosimo kao žrtvu. Također klanjem kurbana mi se posjećamo na, da kažemo, utemeljitelja ili obnovitelja tevhida, Ibrahima ala Nisana koji je, jeli, utemeljuju ovaj obred plana korbana, jer u njegovo vrijeme bilo je proznat od tih paganih i ti mušica ili opoklonici, e, prinosili su svoje najstarije sinove kao žrtve svojim bogovima, svojim lažnim bogovima i božanstvima. Nešto što je najbedi. Zamislite, oni su bili spremni gledati. Oni su bili spremni da za lažne bogove žrtvuju ono što imaju najtažnije, svoje sinovi. Najstarije sinovi. Allah Subhanahu wa ta'ala, Na isti način iskušao je Ibrahim da vidimo koje je odaniji mušici svojim boganstvima ili ili su jeli oni e, ispleni pravi vjernici odanale Allahu subhanahu I kada kada Ibrahim alayhiselam pokazao spremnost i primio od svog da ga žrtvova Allah subhanahu wa ta'ala da za kurban. Evo, ispunio se svoj zadatak, odazvao se se Eluti kurban u zamjenu. Znači to je to e, plemenitost islama? Zato, jeli, i bra, spomen, spomen, spomen, i brah, je u planu Kurbana je spomenut Ibrahman i Selam koji je svoga sina i smarjel, odnosno primio za žrtvu gospodaru svjetova, jer mu je zamijenio, jer zamijenio ga je Kurbanom. Kako kaže Allah Subhanova tada, i mi smo ga zamijenili Kurbanom velikim. Kurbanom velikim koji će ostati da se kolje, jedna jedan smise u klanu Kurbana je da na dane Bajrama e, obezbijeđujem one siromašni i one koji su slabo i mučni kako bi i oni osjetili blagodat Bajrama i kako bi osjetili kako bi imali priliku da sebi priušli jednu obilniju sofu. I to je taj osjećaj, to je taj bilj humanost. Znači sam Kurban sa sobom nosi mnogi koristi prije svega te uh, duhovne imasti, a nosi ove društvene koristi. Jer vidjet da kada dijelimo kurban o sudanima, kurban vajreba, uh, vidimo da vlada jedna plemeniznost, jedna derežljivost, uh, jedna spremnost da se drugima dijeli, da se drugim pomažu i tako dalje, što uh, uh, naše srce čini da derežljivu. Otkvene od nas škrtost i tvrdičnog I čini nas još humanijim, da budemo humanijim pre svega prema muslimanima, pa i prema nemuslimanima, jer poznato je da je Kurban dozvoljeno dati, dozvoljeno dati nemusliman. I ono što je najvažnije, glavni smislo je svrha, jeli, kod bana, kao i svih drugih dijela, jeste približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala i postizanje njegove nakonci. A to je naš cilj, svi u nas, da proznaša djela. Postigne molla u nakon, jer bez Allahu i nakonosti nema njegovog rahmeta i nema njegove milosti. <tripti> Što se tiče samo kurbana, rekli smo da je on potvrđeni sunnet. Međutim to ne znači ne znači da je to čin ili djelo koje ne trebamo činiti jer mnogi su učiteljanci oni koji smatraju da je kurban, da je kurban potvrđeni sunet, preporučuju čovjeku preporučuju čovjeku da i ako nema novaca ako nema sredstava da kupi kurban da posudi par i kaže tako priliku, jedno, jednom godišnje ta vid kurbana odnosno približavanja Allahu to ne treba ništa propustiti dati 200 i 250 maraka za kurban možda je neko mnogo, ali mnogo je više se vapa i, i jeli, vrijednosti koju će postići a onamo subhanovo telo ako se da, Tako Imam Ahmed e, bio na stanovištu da ona je nema novca da zakulje kurban da treba posuditi novac. Posuditi novac jer je to kaže, mi, mi smo spremni da za neke dunjanočke, za mnoge dunjanočke stvari posudimo novac i za one koje nam nisu im potrebne čak znači nisu potreba naša životna nego posudimo novac kako bi kupili nešto, da ne spominjem jeli televiziju da ne spominjem kompjutere mobitela i tako dalje kako bi bilo trendu kako bilo trendu i samoteno osjeti onaj mobiteli od 20-30 baraka koji ne imaju one napredne opcije i ostalo to je samotano osjeti i nije nam žao ih zadružiti se na rate plaćati Allah ne travo ne raspisham. Ni nema žal. Niledo Osman žal da žrtvuje kurban, da počne borza kurban. Ali ni svestan tog momenta. Ni svestanovi činjenici da moj preče posuti za kurban, neki posuti za je za nešto od dunia koju od čega neće imati nikakve koristi kić. E tako trebamo gledati svoj život i svoju žrtvu je na naobi svijetu. Naravno U, uz Bajran, uz Kurbanski i Bajran postoje i druge stvari koje su bitne i vezane za, za Kurban, za ovaj veliki, da kažemo, blagodan ili aid muslimanski, a musliman ima i dva velika praznika, Ramazanski bajan i Kurbanski i Sve jedan dolaze, oba dolaze posle velike pokolnosti i velikog, je li ovaj djela, da kažemo. Kao jedan vidi radosti i krunisanje tog to i Bajran. Vrti kruna ibadeta, jer je namazanskog posta je taj bajran koji je prav nagrada i proslava tog ibadeta koji smo činili u Ramazanu. A isto, uh, vrmunac ibadeta, posljedno za oni koji su na hađu. Vrmunac ovog ibadeta, onih prvih 10 dana dvornjih džeta, jeste, jeste ovaj, onih koji su na hađu, jer naravno hađi arefa, a za nas je ovdje uh, post dan arefata i uh, kurban bajran u kojem prinosimo žrtvu Allah. Zato jeli, trebamo biti svjesni i blagodati to, te prilike koje nam Allah subhanu wa ta'ala daje da ih da ne propustimo. Zato iskoristit ću ovu priliku da postaknem jel, prije svega sebe pa i vas da svat ponaj ima imalu mogućnost, imalu mogućnosti da da obezbiri sebe kurva, neka ne propušta tu priliku i neka bude od onih jel, kojima će biti oprošteni gresi sa prvi, kapima krvi koje ispusti njegov kod vani. Što se tiče samo Bajrona, pokazat nešto i o Bajronu. I ovaj putvanski Bajron je praznik istinske, čiste i plemenite vjere iz To je jedan praznik po pobožnosti po božnosti, umanosti, lijepom <tripti> odločenom prema u lanosti, tako do tale, prema ljudima. Zato je propisano, i kao bih sam skučen, da je to jedno od najvrednijih da su danima kudban vajrama, odnosno od sutra posle akšama, a to tada nastupa, ovaj, prva nastupa vajram, da se donose tekbiri I to je jedno od najbrednijih dijela tekbiri u kojima se veliče Allah subhanahu wa ta'ala i kojima izražavamo svoju predanost i spokojno sallahu subhanahu wa ta'ala. Zato kada klanjamo Bajran, prvi dan Bajran, kada klanjamo Bajran namaz, prvo što trebamo raditi, i to je najbrednije i najbolje i prvi dan zastaviti Bajran i Kurban, i to je najbolje jer to možemo učiniti to dan zato ako može da zahvali kurva prvi dan bajlama neka to neka to uradi. Znači posle obavljenog bajlama namaza kada su ispunjeni kada su kamenim sabama bajlami ispunjeni i dobrom voljom i osećajem sreće i zadovoljstva u tom danu a takoga trebao doživljavati. E prvo što trebao bilo da naravno vratiti kući ovaj, svojim kupičarima izrasti Bajramsku radost i veselje i imamo da prinijeti Kurban. O uslovima Kurbana i o, o, o tim uh, uvjetima da Kurban bude ispravan, neću ovom prilipom govoriti jer uzdjeće to vrijeme. Ono što je najbitnije jeste da znamo da Kurban treba biti zdrav. Treba biti zdrav i onih Mahana koji se navode u uh, hadisima, što znači da trebamo za Kurban šutvati nešto vrijeme. Da ono što prinosimo Allahu subhanu te ne treba gledati da bude ovaj da da prođemo što je niti ako imamo novca, je našao ljudi gledajuće, ja sam bio kod jednog uh, brata odnosno znači čovjeka koji prodaje kobane, kažu napravio koblac za nekositnih, pa što kaže to ljudi gole više, gole ljudi više ovako vakve ovce i tako gledaj. Ovaj. Ono što se prinosi za kod man, treba da bude što vrijedno. Ako nemamo dovoljno novca da kupimo je li ovaj neki Plavovirana, kurva, Imamo da da kupimo nešto što što ćemo ovaj kurva, mi ništa ne hoćemo, ni, vidimo nikakve mane. Ne ne smije dobiti plan marsha i Plavog star ni ovaj da imate mane koji mogu uticati na bananovsku banu ili mogu uticati na ovaj na sam vrednost banan. Ima mane koji utiču na bananovsku banu, a ima mane koji utiču na vrednost banan. Zato Kada Allah subhanahu ta nešto prinosimo, treba da bude vrijedno i treba da budemo spremni da pinesimo ono što najbrednije. Jer isto kada kupujemo poklad nekom, nekoj dragoj osobi, uvijek gledamo da tu bude nešto vrijedno. Ne ja možemo uzeti bilo šta, nešto ofucano i odnet nekom i ko nam je plako drago, evo ti ovo, ja, na buljaku kupio zamak. Uvijek gledamo da kupimo nešto vrijedno. Čovjek je spreman da čovjek, osamuška, da za ženu žrtvuje nešto najbrednije da ih kupi nešto najglednije. Zato što ona plaho draga. Posebno, kad se te, hoće oženiti. Onda je sve spremno dati. i Sva objećanja daje, međutim, kasnije, kasnije onda je na buljak kupio i vrijedno. Zato, eh, kada, ako kupimo već kupa, nastavimo, gledamo da bude vrijedan i da bude kvalitetan, ono što, što će Allah primiti, da bude zaista vrijedno. Jer, Kažem, ovaj naš život u cijelosti je jedno veliko iskušenje, ispisa čovjeka. Musliman mora biti spreman da žrtvuje sve radi Allaha subhanahu wa ta'ala i vrijeme. Vrijeme kao jednu posebnu vrijednost. To je naš život, je li tako? Mi kad žrtvujemo vrijeme radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kad, kad odemo na namaz, kad učimo Kur'an, kad dođemo na predavanje, mi žrtvujemo to vrijeme radi Allaha u stvari za našu korist. I to je žrtvovanje života, zato u odnosu, jeli, ovaj, u skladu sa onim ajatom eh, Kulina Sarat, Ibn Muske, Ibn zaista su moj namaz, moj obred i moj život posvjeće na glavu. Zato čovjek treba da bude spreman da žrtvuje i vrijeme i novac, jer u, u islamu nije samo propisan kurban, propisan zekat, zove naravno koji su ali mimo zekata, Čovjek, onaj koji nije dužna dati za krat, treba da bude spravljan da žrtvuje svoj imetak, koliko je mogućnosti, kao jedna visa dake, milostinje, tako dalje. Ima jedna stvar koju o, sam planirao, koja je zaboravljena. Evo stavno, sam se sjetio, a to je a, da ljudi su spremni da žrtvuju, odnosno da kupe akiiku i žrtvu za svoje dijete, iako akiiku je mu su ne, ti A nisu spremni da da žrtviju isto isto isto taj kurban za za kurban Bayram za nešto što je potvrđeni su sunnet. Jer kurban je potvrđenija, da kažemo uh, uh potvrđeni propis ili ibadet od ekipe. I to trebamo znati. Uvijek trebati spremni jel da zapolim kurban u tom smislu, nego da zapljamak i mada uh, malo ko ispušta akipu da da da, da zaplje svoje djecu a mnogima se desi da propusti zaklad Kurbanu. Zato poštljane braće i sestrenika, ovih dani, preostali dan i mjeseca do njiđeta, budu ispunjeni pokodnošću, svega i s ne hvalanom Sutra je dan refalata, petak, i posebno je da se posti taj dan, jer to je nadobrani, nadobrani ljudi. Nadobrani, izvrljati, godine, najudobranih dan, hađe su na Arfatu, na najudobranih mjestu, na najudobranih vrijeme, pa makar mi da se jav na taj način poistovjetimo sa njima, da mi postimo taj dan, iako je hađe omena posteji, i da se Allah subhanahu wa ta'ala približimo tom velikom danu. Također, pred nama je Bajdan. Pored Kurbana trebamo biti spremni da spremni na humanost, da pomohne i onima možemo pomoći, dobrovimo naše rodbinske veze, da posjetimo rodbinu, jer dvaj rame su jedinstvena prilika da posjetimo rodbinu, onu, pa i onu koju ređe posjećujemo. Jer propisano da se neka rodbina posjeće makar jednom godišnje. Pošto su teke, recimo, i dađe, i tako dalje, ađe, makar jednom godišnje da ih posjetimo. Pa i drugu rodbinu, da nađemo ovu priliku, da, da se odazovemo Allah subhanahu wa ta'ala, jer to je vrijeme kada su na, naša srca mekša, kada su, da kažemo, otvorenija za hajt za dobro. Ja molim Allah subhanahu wa da nas tome pojuvne, i da nas ušu svi na kutu vjere i da budemo od onih kojima će Allah našanu upriviti te i djela pokvornosti i kojima će i sutra i u dalima bajnama se imaju zbog čega radovati. Amin, arba i alimi. Kuru kao mi li velikum, uastagfirullahi inna buh gafur rahim. Da sam našanu nagradi unak